ماداهي يناليتوا كواكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلي وسلم على خير خلقك سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ان اصلك الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيي الله عليه واله وسلم amekitaja, kitu kimoja na amekikariri, mahali kwingi sana. Katika mahali alipokitaja kitu kama hiki ni hadithi iliyokuja katika Sunan Abi Daud, mujallad wa mbili ukurasa wa 40 katika Kitabu al na katika Sunan an-Nisa'i ya sita, ukurasa vile vile wa 40. Mtume sallallahu alayhi wasallam wa alisema wa nini? Allah ta'ala hayy munzimbu haya sitirun limunyakum sitiri mjawaki yuhibbu l'haya apenda hai na apenda kustiria na watu hapa Awe mtu awe haya awe mwenye kuyafanya mambo mazuri na kuandia mzuri na mahali mzuri na kwa mapango lakini ma asaf katika mujtama kumetokea school of thoughts madaris ambayo ya kuwafundisha watu kukosa haya. madaris ambazo hulipiwa na pesa mtu akose haya mtu aweze kufanya lolote aweze kunena lolote aweze mahali popote na mbele ya mtu yeyote tutakaakuwa na mujtamaa kama huno itakuwa kama kule alfusema mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam اذا لم تستحي فاصنع ما ashita ukiwa utakuwa huna haya basi haya utakalo huna haya haya ndio imziwi leo mtu kufanya mambo na ni ile maneno ya kwamba mimi utakaa mpaka leo Uwe una haya utakuwa huwezi kupita mahali penye watu wengi hu... mambo kama haya utaona kama ni maneno ya kumfanya mtu awe shujaa na awe hodari lakini napenda kusema kwa vijana wetu wa kike na wakiume, wawe waona katika mambo yao na katika mipango yao na katika kuenda mbio kwa, kwa waona mahali hapa pataka wafanywe namna kadha na pangiwe namna kadha na, na, na patumiwe na nyaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa salam anasema ma kana al fi shay'in khattu illa sha'ban haungii ubaya katika kitu inde kila kitu hu huone hu, chenye kungia kombo wala kana al-haya'u kato shi fi shay kato na haikuubu haya katika kitu kabisa zana ila ile haya huwa yeye kukipamba kitu kama kele ni hadithi sahihi ile ipokewa na ad imamu tirmizi katika kitabu albir wa sala wasababu kama hii ibn umar amempokea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema alhaya haya waliman na imani kurina jamian zima bikwa famu ya fa idha rufi a ahaduhuma ikun de shwa kimoja rufi al-akhar na kigeni huwa kimu usije kusema bana mimi usinione mahali kule bana wala usinone nafanya mambo kama elehu unijui imani yangu na Apana tu bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam mekush yakupokombia zamani mtu anapokosa haya na ile iman huwa huamizie kuikosa hadithi hii ya pili tuliyosoma imepokiwa al al al al na al-Imamu al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad na imepokiwa na al-Hakim katika Mustadrak na katika hadithi ambazo zilizo sahihi azizi, yataka tuone mambo gani mazuri tutajipambanayo katika mujtama, yataka tuwe ni watu wazuri na tuipambe kwa mambo zipaambo nzuri kwa sababu Mungu aliwapambia yale mambo mazuri na wale watu wa Swahili aliwa anambia kufura walhusuq walashi'an bizab tujadiliy manalladhina yastami'una alqaul fa yattabuna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa imeletwa kwako na uongofu.com